Kom ons seens om in die ochend. Vader, ons dankie vir een geleentheid, een wonderlijke dag. Heren, dat ons met recht kan sê, dit is die dag wat jy gemaakt het, soos wie jy wat jy elke dag gemaakt het. Dankie, Heren, vir leven, vir jy vrede, dankie vir die geneesing wat jy vir ons verdien het aan die kruis. Die leven in oorvloed wat ons deel is, wat ons kan omhels vermoorde, wat ons kan aanneme en ons eie kan maak. Dankie vir die teenwoordigheid dier die geest. Dankie heren dat dit wat vir ons onmoendlik is om te doen. Omdat die oorweg van getuienis in ons lichame en in ons omstandighede dat het so groot is, dat het teenspraak lever tegen teen wat hy gedoen het. Dankie dat die geest hier is vader vermoorde om ons te oortuig van die opstandingskracht. Om ons te oortuig van die onbeskryflike, die onmeertelike grootheid van die kracht, van die vermoe wat binnen ons wil werk. Dankie, jyre, dat jy hier is. Dankie vir jy inspraak. Ons eerie en ons sien jy vanmorgen, sien jy die verrichtinge in die naam wat by elke naam is, die naam van Jesus. Amen. As iemand een woord het, luister ons graag daarna. Morgen, jyre. Ek het een skrif bestal 34. Ek um, weet nie, baie keer gebeurde dat hy ou krijg skrif by die heren en dan, dan wanneer die tek hierdie teertref, dan word die skrif verwerkelijkheid in jou hart en dan, um, dan moet het begin werk. En wat my so fantastisch is, is dat die heren ou eindelijk voorbereid voor die tijd. En, en dis wat so belangrijk is, is dat ons werklik in die ochend of in die dag, wanneer ek al by omhoor jou vir my het, vir die dag, vir die pad wat ons stap. En as in Psalm 34 kyk van vers 8 af, is ‘n kostbare skrif, hy sê die engel van die here trek een laar rondom die wat om vrees, en hy redt hulle uit. Smaak en sien dat die Heere goed is, wel gelukzalig is die man wat by ons kyk. En wat vir my lekker is, is in so'n prakties werk, as die Heere sê, smaak en sien, om te smaak beteken, dis in jou mond. Om te sien, is daar waar jy is, waar jy dit kan sien. So dit is, dit is tasbaar, dit is by jou, dit is deel van jou. En ek besef, daar is eenskrif in vers 21, wat, sê, wat vers 20 sê, menigvuldig is die theespoede van die rechtvaardige, maar uit die amal, red die Heer om. Die teenstand is altyd daar. Ons is nie gevrywaar van teenstand nie. Maar die Heere sê, ek red jou uit. En om terug te val in die Heere en om die geleentheid te gee om ons uit te red, dit oefening, want dit, ons wil ons self uitred. En het is net om terug te val in die Heere en te sê, Heere, ek is net hier, red my uit. Dan sê vers 21, hy bewaar al sy benen nie een daarvan word gebreek nie. En ons het ek baie, baie blij, dit nie een week terug nie. Een week terug hierdie tyd toe rijd ek in 42 grade fiets, 110 kilo's, baie bulte, dit het s'mig voel die aftrand is, dit minder geword. Dit was baie erg. En dit het meer gebrand van onderaf as van boemast. En hierdie skrif was so in my hart vast dat ek sê vir Jan toe klaaggemaak het, Ek is so blij, ek ken die Heere, want om om tasbaar te ervaar binne in die strijd, waar jy fysisch redig sê, ek jammer ek kan nie mee nie. Fysisch kan jy nie meer nie, maar om te besef hoe die Heere jou optel en opreg. Ek het baie mense sien val om my, baie, die, dit was rechtig, ek dink dit was het en alles, maar dit was net geweldig baie mense wat ambulance kom al en alles, En aan die Heere, hierdie skrif so my hart, wat hy sê, daar sal nie een van jou benen gebreek word. En om te smaak en te sien, tas waar te ervaar, dat die Heere vir ons daar is, dat hy vir ons goed is. En ek wil jou aanmoedig, om die skrif, die woord wat jy lees, dit vast te vat. Wanneer teenstaat komt, te sê, Heere, menigvuldig is die teenstaat van die rechtverdige, maar jy red my uit. En om dan in rust te gaan en te sê, Ies die een wat my uitreed, ek red myself nie uit nie. Ons, hoe meer ons probeer om ons uit te red, hoe moedelooser gaan jy word, want jy gaan het nie kan doen nie. En ons gaan smaak en sien, dat die Heere goed is, want hy is net goed. En ris daar, en ris in die wete, dat hy is daar vir jou. Jesse stierf my hierdie week een SMS, en sy sê, van die vijf maagde, die vijf wat olie gehad nie, vijf wat nie olie gehad het, en sy stier een sms, sy sief my henda, het is nie nou tyd, om olie vol te maak, want het is te laat. Moe nie dat het te laat word, in jou leven, om volgemaak te wees met olie nie. Maak jou olie dageliks vol, dat jy weet, jy is toegeris, dat wanneer die aanslag kom, is dan nie tyd om olie vol te maak nie. Wanneer die aanslag kom, Stroom die olie van binne af uit. Die strome van levende water. Wie hulle anmoedig, koop die tijd uit. Spandeer tijd by sy voete. Hy wil jou bemachtig en bekrachtig vir elke situasie. Dank u. Morgen. Ek weet net wie vertel wat ons as nou so vir een week beetje gaan keur by al ons ouwe pelle wat ons jarelaas gesien het. Ek praat van 36 jaar, 40 jaar terug. Nou sit ons daar by, nou gesels ons so, maar ek sien, hier leer die Bijbel, en ek sien, hier word gewerk, en hier die dagboekies, en goeders, so aan. Nou, moet ek nou praat, of moet ek nou nie? Want ek ben, ons het baie, ek ben, na 36 jaar, en jy komt uit, goed, jy moet opvang. Maar toe, dink, al en met Jan gesê, het, wacht tot jy spreekbeerd krij. En die vriendin van my maak een stelling. Ek sê, vrou, waar die waar lees jy dit in die Bijbel? sy van want die ding van die derde en die vierde geslag, die vloeke kom ons na my toe maar sy sit by bybelstudies ek sê, vrouw, waar lees jy, dit nie maar abritin geboeie ek sê, o nou het Jesus betaal vir al jou sondes was die nou voor die kruis na die acht jyre kennis en nou vraag ek haar, en sy antwoord vraag ek vrouw, maar wat antwoord jy my? Sy sê so, hy kan my nie, ek word nie meer gestraft nie. Ek sê, jy sê dit, jy lees dit in die bybel. Ik loop die tranen, sê ek nooit besef nie. So, wat Jan sê, die ouwens hoor al twee kante, beteken dit net een hulpstootje nodig. En, en ek dank die Heer dat ek geleentheid gehad het vir die trappie en dat daarom die een vrou daarom bytje kon, sê hy, sy kant. Ek post vir dat boek van gerechtigheid sy lach. Dank Goeiemorgen allemaal, uh, ek wil net eindelijk uh, wat die heren vir oogend vir my gegeet, dit pas so mooi by en dat is een stikkie. Hy het vir my gegeen Matthäus uh, 16 vers 19, en ek sal jou die sleetels van die koninkryk van die hemel gegeen, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Dit sê vir ons, ons heet alles. Ons hierdie sleetels, ons moet net gebruik maak daarvan. Dank u. nou 27 jaar wat ons met hierdie pad aankom. 27 jaar wat die geest van die Heere ons oorbegin oopmaak het om die waarheid van die evangelie te sien. Nou in hierdie 27 jaar het ons baie teenstand geken, geweldig baie teenstand geken. Ek wil sê geen daarvan uit die wereld uit nie. Al die teenstand het gekom uit die godsdienst uit, tot vandag toe. Die wereld stuur om min aan ons, maar die, die godsdienst stelsel het een probleem. En het is my interessant dat, uh, na mate dit gevoordreid oor hier die 27 jaar, is dit asof die kloof al hoe groter en groter word. Soveel so, dat ek by drie geleentede die afgelopen tyd, Uh, uitspraak oor die laaste een wat so 2-3 weke gelede het, wat was vir my die ergste, wat ou eenvoudig in een seminar, van een manneseminaar ontplof het en gesê het, jy verkondig een valse evangelie, want Paulus verkondig een valse evangelie. Dit is die culminatie daarvan. Uh, die ander uitsprake is uitspraak soos van, uh, Paulus is die klits kwijt, die type goeders. Uh, en dit laat my toe nou baie dink oor die goeders. Ek het toe nou gaan soeken, En ek wil ek wil jou aanmoedig om dit te gaan doen, dit is een lekker ding om te gaan doen, gaan, gaan bevestig uit die evangelies uit, uit Petrus en Jacobus en, en Johannes' briewe uit, en die boek aan die Hebreers, maar ek denk dit ook wat Paulus wat het geskryf het, hoewel ons nie zeker is nie, gaan bevestig daar die evangelie wat Paulus verkondig. Gaan kyk bykie of jy dit kan raak lees daarin ook. Want jy sien, ek sê te vir jy ou, wat jy dis vir my sê, is ek moet die boek Handelinge, Die laaste helfse van handelinge gaan alles oor Paulus. Gaan oor Paulus' sending reise. Ek moet die laaste helfse van handelinge van handelinge af tot by Jacobus. Moet ek uitaan. Moet ons uitskeer uit ons Bijbelheid, dit bestaan nie. Want Paulus is met die valse evangelie. Dit is die ekstreem waartoe ons nou gaan. En die rede waar oor hulle in tot die ekstreem gaan, is omdat hulle so gefrustreerd is, omdat kinders hulle opknoop. Kinders hulle theologie weerlee. Eh, uh, En hulle is so gefrustreerd in die situasie, dat hulle nou rarig al by die uitspraak kom en sê, Paulus is die klits kwijt. Nou is interessant, Paulus kom met die ander evangelie. En ek denk, dit is belangrijk, dat ons vir mekaar dit sê, en dit in ons gemoed uitmaak. Want ons sal nooit kom, want ek wil hier met een nieuw achterkop onthou, ons sal met mekaar praat, oor die volgende weke, oor die volwassen man. Dat ons allemaal kom tot die volwassen man. Dit is die, dit is die doel van gemeente wees. En as ons daar die doel mis, dan het ons eindelijk ons recht om gemeente te wees verbeer. Want ons moet kan groei tot die volwassen man. Goed. So, denk wiekie daar oor. Paulus' evangelie, ek wil een stelling maak, Paulus' evangelie, sy doel is juist om ons te bring tot die volwassen man. Daarom sê Paulus van die Romeine, skryf hy, dat hy sê, die woord van die geloof wat ons verkondig, is na jou is die woord, in jou mond en jou hart. Niet by die predikant of die pastoor of die, die of die daai nie. Na by jou is die woord in jou mond nie waard. God is nie aannemer van die persoon nie. God neem die persoon van die mens nie aannemer nie. En omdat God die persoon van die mens nie aannemer nie, sê God, dit wat ek gedoen het vir een, het ek vir allemaal gedoen. As een vir allemaal gesterwe het, een het vir allemaal gesterwe. Dit beteken juist ingesluid en die allemaal in. En daarom is die woord na by jou in jou mond, in jou hart, en dit is wat Godse hart is, dat jy sal kom tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, en dan bevestig Johannes dit, as ons dan nou sê, Paulus is die klits kwijt, kom Johannes en Johannes gaan een stap verder, Johannes sê, jylle het nie nodig, dat iemand jylle leer nie, maar jylle die heilige Gees, die salving van die heilige is in jylle, en hy is jylle agande alles leer, Paulus noem om op sy beert, die geest van die waarheid, wat ons in die jylle waarheid sal leie, so jy sê, hoe lekker voeg hier die goeders in mekaar in, En Petrus kom en Petrus voeg hierbij, Petrus sê, Heilig die Heere God in julle harte, vul julle harte, julle denke met hom, met wie hy is, met sy karakter, met sy weese. Hy sê, en wees altijd bereid, en die woord bereid is die woord die toils, het ons moest gesê, paraat, wees slaggereed, om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eist. Kapie, dit was nou die perfecte ding daar. Hier kom een uitspraak en eindelijk, eis hulle van jou rekenskap, en daar steen Tjappie sy bult op op haar fiets, en die, die omstandighede eis van haar rekenskap, aangaande, die hoop wat in haar is, dat sy genoeg kilo's in haar been het, om haar dit uit te trap, die type van ding, jylle verstaan ons. Ek moet daarom net enig sê, en ek sê dit, ek het het laatste jaar gesê, dat ek het weer sê, hier is my gewellige les, en hier die goed is, hier sien God geef ons een lichaam, En geef ons lichaamskracht en gezondheid. Maar viksheid is ons deel in die zak. God gee nie vir ons viksheid nie. God gee vir ons een lichaam. Ons werk die viksheid uit. En in die geest is het dit so. God gee vir ons sy woord. Maar met sy woord, sê Paulus vir ons, werk jylle eiheil uit met vrees en bewing. En die eie huil uitwerk met vrees en wewing is om fiks te wees, paraat te wees, om gereed te wees, om verantwoording te doen aan elkeen wat van ons rekenskap eis. En jy sê, nou kom die vijand, en die vijand kom met die aanslag van siekte. Die vijand kom met die aanslag van my omstandighede wat negatief teen my draai. En wat doen hy? Hy eis van my rekenskap. Hy sê, as ons die Heere God in ons hart heilig, wat beteken dit? Dit klink vir my soos die magde wat olie in die lampe gehad het. As ons ons self voet met woorde van die geloof, ondou jy ons het gepraat oor geloof, om ons self te voet met woorde van die geloof, ons te omring met mense wat positief is, wat positief glo is, soos ons glo, uh, om ons gedagtes te beskerm van die negatieve goeders, en om gemeenskap met Godse geest te beoefen, as ons hierdie goeders doen, is ons bezig om ons lampe vol olie te maak. So wanneer die aanslag kom, ons sal nie na olies sal gaan soek nie dat wanneer die aanslag kom, die olie daar sal wees. En daarom die fiksheid, is waar oor vir my die beeld so mooi is, die fiksheidsdeel is ons deel, en dit is waarvoor ons hier is, is waar waar ons bij mekaar kom, is waar waar onderlinge bijeenkomst is, om ons fiks te maak, paraat te maak in die woord, weet, en dit is so, weet die, hulle was allemaal maagde, al 10 van hulle, allemaal was maagde, die prijs is vir allemaal betaal, hulle is allemaal heilig voor God, hy het gekom, om die prijs van amal te kom betaal. Maar wie wat, hy vang een klomp maagde, sonder olie. Die aanslag van een klomp maagde, sonder olie. En dit is wat ons nie moet toelaat nie. Ons kan nie toelaat, dat ons sonder olie gevang word nie. Nou is Paulus bezig, met hierdie evangelie van hom, hy het in Galaties gesê, hy sê, my evangelie is nie na die vrees nie. Is nie na die mens nie. En dit is interessant, dat Paulus in Galaties van twee evangelies praat. Hy praat van die ander evangelie, ondou jy die ingesmokkelde broers wat gekom het, en een ander evangelie kom verkondig het. En Paulus is so ernstig daar oor, dat hy sê, as iemand een ander evangelie verkondig is, wat ek aan julle verkondig het, laat hom een vervloeking wees. So erg is dit. Nou het ons gesien as twee evangelies. Die evangelie, kom ons noem dit dan nou, een uh, Kan ek dit dan nou sê, Paulus' evangelie, en nou Paulus sit ek in aandalingstekens, want dit is nie sy evangelie nie, dit is die evangelie van Jesus Christus. Nee, maar God het dit aan Paulus geopenbaar. En dan praat ons van die ander evangelie, en hierdie evangelie kom nie van die openbaring van die geest af nie. Waar kom dit vandaan? Dit die evangelie van die vlees. Nou ons het dit al baie mooi uiteingesit vir mekaar, en gesê, Die evangelie van die vlees was gebouw op Godse liefde van die ouwe verbond waar hy die wet ontvang het en die wet het saam met hom die werke gebring. Wet en werke, maar as daar werke is, is daar vrees, want as die werke kortkom, dan is daar implikaties wat negatief is. As jy dan sal ek, en as jy nie, sal die vloeken oor jou kom, die jylle beeld daarvan, onder die ouwe verbond. En ons het dit die evangelie van vrees genoem. Ons het gesien dat die focuspunt van hierdie evangelie was in die mense gemoed, jemel of hel. En uit vrees vir die hel het mense sekere goed gedoen, selfs goeie goed gedoen, Jesus aangeneem, uit vrees vir die hel, om nie eendag hel toe te gaan, dit was die krisis. Goed, en toe kom Paulus met die andere evangelie, Paulus sê, my evangelie is nie na die mens nie, hy sê, ek het het van God ontvang, dit is die evangelie van die Nieuwe Testament, en die Nieuwe Testament werk nie met die wet nie, dit werk met die gees. En waar die wet werke voor geskryf het, kom die gees en hy sê, geloo net. Hy sê, ek gee julle die geloof, om te aanvaar, om te ontvang, sonder werke. En wanneer die gees in geloof werk, dan kanseleer dit enige vrees. Dan verander dit vrees na kracht toe. Word krachtig in die Heere en die kracht van sy sterkte. God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar een van kracht en liefde en een gezonde verstand. En nou sien jy, hierdie proces, hierdie proces het gewerk door liefde. Waar vrees gewerk het, werk het nou liefde, ons noem dit die evangelie van liefde, en dan, as ons dit nou wil opsom, finaal, dan sien ons, waar het in die evangelie wat na die vlees was, uit vrees gegaan het oor hemel en hel, gaan het vir God nou oor een ding, in die evangelie van liefde, gaan het oor een ding, wat is dit? Wie wil van my sê? Dit gaan oor verhouding, dit gaan oor verhouding, God sê, ek het alles gedoen, ek het jou gemaakt vir verhouding, Ek het alles gedoen, ek het aan die kruis kom sterf om my verhouding met jou te heen. Kom my verhouding met my. Ek sê, ek dreig jou nie met hel nie. Ek maak jou nie bang met die stelgegevens nie. Ek nooi jou, ek, ek roep jou, kom wandel met my. Ek het jou lief. Is dit nie fantastisch nie? Nou ek wil vir jou dit sê. O my nam reddig gedraai wees van sy kop, om die goeie nies te wil verruil vir die slechte nies. Maar al die jare het ons met die slechtenies groot geword. En dit is so ingewortel in ons in. En daarom het ons Godse geest nodig gehad, om ons die oorhoop te maak, om die goeie nieuws te sien. En besef jy, daar sal nooit een volwassen man wees, as die fondament van Christus. Die fondament van die salwing, wat vir ons die goeie nieuws gebring het, die evangelie van Godse gerechtigheid gebring het, as die fondament nie vast is in ons levens nie. En nou kom Paulus, nou jylle sêk al in die viesjers. nou kom Paulus in die viesjers. en ek wil sommer net so die aanloop hee, want ons gaan nou na die 4 toe by vers 11, uh, ons gaan nie daar lees nie, ek bly maar met boorstuk 1, maar ons is op pad na die 4 vers 11 toe, wat sê hy het aan die gemeente sommige gegeen, as apostels en profete en evangeliste, herders en lerars, om die heilige stueter is vir die dienstwerk, tot ons ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof, tot die volwassen man, goed, tot die mate van die volle groote, van die salwang, Maar voor ons daarbij kom, kom ons begin by die 1. Paulus som die evangelie op, hy som hier goeie nies op. En nou kyk nou hoe past dit in die goeie nies in. In hier die printie, van die nieuwe testament, die geest, waar God wat gekom het, vir ons geloof gegeet, ons hoef het nie meer te werk daarvoor nie, ons ontvang dit uit geloof uit. En dit werkt kracht in ons, dit stel die geest van Godse kracht tot beskikking binnen in ons om God sy liefdeswerk te voltooi, om sy getuies te wees. Want jy moet hier nou onthou, in sy liefde het God besluit en gekies, dat ek en jy sy lichaam is. So die wijse waarop God manifesteer, op aarde, is dier jou, en dier my. Die wijse waarop by praat, is dier ons, met ons mond, met ons lippe. Wie denk jy die vrou bedien, Kapie? Is die Kapie wat dat bedien het nie? is Godse geest, hy sê jylle hoef jylle voor te neem wat jylle sal sê op daai dag, nie. hy sê die geest sal vir jylle sê wat jylle moet sê, so sê hoe makkelijk word het, nou word ons sy getuis, hy sê as die kracht, hy sê as die kracht van die geest, nou kyk nou mooi, geestgeloof kracht, as die kracht van die geest oor jylle kom, we 1 vers 8, hy sê jylle sal kracht ontvang, want die geest oor jylle kom, en wat gaan hy dan gebeur, hy sê dan gaan jylle my getuis wees, dan sal jylle levens, getuienis lever daarvan van vanwek is, sê julle wat moet hier gebeur, hier moet plaasvind, nou kom Paulus, en hy som het op, vers 3, hoofstuk 1, die feestjes, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons geseen het, met alle geestelike sieninge in die Himmel en Christus, geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, hy het ons geseen met alle geestelike sieninge in die Himmel en Christus, nou wacht bykie, geestelike sieninge in die Himmel, Ek wil jy met mooi verstaan hoe die ding werk. Toe ons onder hierdie evangelie gestaan, hierdie ander evangelie gestaan het, hierdie evangelie was die evangelie van kracht, van vrees, en vrees het kracht teengestaan. Vrees is die teenpool van kracht, nie geest van vreesachtigheid nie, maar een van kracht, liefd in een gezonde verstand, of een gerede verstand, recht. So, vrees het kracht teengestaan, so, hierdie evangelie was krachteloos, dit was so krachteloos, dat na 2000 jaar van die evangelie is die godsdienst mens, die gelovige mens, die kerk mens, nog steeds een sonder. Een sonder in die elending in sy eie oor. Ons maak opa's huis, ryf ons op die week. En nou, jy weet, al die oude gesangeboeken en al die oude goeders kom daar uit. Nou sit die daar, en een van die gesangeboeken, en nou begint sy blaai. Sy sê, hoe kan een mens dit sy? Ek wil nie dit nou aanhaal nie. Maar wie wat? Dit is die resultaat van die krachteloose evangelie. Die krachteloosheid van die evangelie. Dit kon niks aan my maak in al die jaren nie. En jylle weet self, hoe hard het ons probeer. Per tijd harder probeer as ander. En dan het Jesus al so al snoeker in die, Hy kom snoeker ons al in die... Onder die ouwe verbond, toe hy nog geleef het, kom hy en hy vertel van die, die ouds wat op verskilne uurige hier is. Die ouds wat... 6 uur in die ingeval het in die ander laaste klomp oons wat nou recht die dag het nog oons ingeval. Die laaste oons het 5 uur in die morgen ingeval en 6 uur, toe roep die, die, die sy betaalmeester en hy sê, gaan betaal hy oons. En hy sê, gee elke en hulle dagloon en begin by die ons, ons wat 5 uur begin het. En julle weet wat is die resultaat. Die oons wat 6 uur ingeval het die ochend klaar en oons sê, hey, wat gaat die aan? En wat sê die betaalmeester? Hy sê, ek het jou nie kwaad aangedoen nie. Het ek jou nie gegeen wat ek ooreingekom het nie. En as het in my hart is om goed te doen, is dat dan fout daarmee. So sien julle, en, en so, alles wat ons probeer het, alles, al ons werke, onder die ouwe stelsel, is gekanseleerd. Maar die ouwe wat hard gewerk het, van sessie vanmorgen af, word laatste betaal. Wat probeer Jesus daarmee vir ons sê? Ek wil amper sê, is Jesus daarmee spuit Hy is nie. Hy probeer daarmee vir ons die les te, dit is een gelijkenis wat hy vertel. Hoe Hoekom vertel hy dit? Hy sê, ek wil hiermee verstaan dat jylle werke geen rol speel nie. Geloof kan se leer werke, dus of werke of geloof. So jy sê, dis dit is waar het nodig is om, om te besef, ons kan nie een bykie wet, nie eers een bykie wet, op sleeptouw neem nie. Nou, nou sê die vrou van my, sy sê, sy hoor die prediking, die prediker sê, hy besef, ons het eindelijk te veel gepraat oor die sonde, En daai goed, ons moet eindelijk meer gepraat het oor Godse liefde. Ek sê, jy kan nie die goed kwantificeer nie. Dis nie minder sonde en meer gerechtigheid nie. Dis nul sonde en 100% gerechtigheid. Dis nul straf, 100% liefde. Daar is nie iets tussenin, daar is nie 99% liefde. Dis nul en 100. Jy sê en dit, die godsend wereld daarby dit nie verstaan nie, God werk nie op skale nie, <laughs> hy werk in absoluutheid, hy sê ek is, is die ene wat jou stier, en daarom as God in absoluutheid werk, dan besef ons, my gerechtigheid is nie 90% nie, gerechtigheid is 100%, ek is ofwaardig, wat sê die VCR 5, ons sal er nog daarby kom nie, die vers 26, hy sê, hy het omself ons oorgegeen om ons te heilig, gedeeltelijk te heilig, so amper te heilig, So morelos heilig om ons te heilig. Hoe? Hy sê nadat hy ons gereinig het, hoe half gewas, skoon gewas. Gereinig het deur die waterbad van die woord, sodat hy ons hoe kan voorstel. Hy vertellik hy vir ons hoe hy ons geheilig het, hoe hy ons gereinig het. Hy sê dat hy ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek heilig voor God kan stel. Dis wat hy kom doen dit. is God se skaal dit die skaal waarmee met jou werk. En nou kom Paulus, en Paulus sê hierdie ding, hy sê, ons is geseen met alle geestelike sene in die hemel. Hy sê, dit is een afgehandelde saak. Hy sê, jy gaan nie daarvoor werk nie. Jy gaan dit glo. God gaan dit nie vir jou doen nie. Hy het dit gedoen. So die goeie nies is, God gaan niks meer doen nie. Hy het dit daar gedoen oor julle. Geloof sê, hy het het klaag gedoen. En omdat hy dit klaag gedoen het, dan sit ek nie daarvoor en wacht nie. Ek wil amper sê, ek vertrou nie die Heere daarvoor nie. Die is die ding wat ons moet uit ons gesprek uit al. Die ding van ek vertrou die Heere. Jy sê, want ons sê, ons vertrou die Heere, dan werk het nie uit nie, dan ons bewys dat die Heere onbetrouwbaar is. Jy ken mys die, die Tanni wat met die volkswagen rijd, en sy sien sy gaan die draai nie maak nie. Toe sê sy, toe gee ek die die stuur in die Heerse hande, en ek vertrou net op hom, en jy sal my nie geloof nie, hy rol, hy volkswagen viermal. Hoor jy, sê nie wat het sy daarmee bewys? Dit is nie hoe dit werk nie. Ek vertrou nie die Heer nie. Hy is my vertrouwe. As ek die Heer vertrou, moet hy nog iets vir my doen. As hy my vertrouwe is, het hy dit laag gedoen. Ons is sy maaksel, sê hoofstuk 2 vers 10. Ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke. Wat bedoel hy by goeie werke? Bedoel hy hierdie werke? Nee. Kijk gegaan daar, by hoofstuk 2. Hy bedoel nie daai werke nie. Hoor wat sy in hoofstuk 2? Hy sê vers 4. Maar God wat rijk is in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde waarmee ons lief gehad het. Ook toe ons dood was dier die misdade, levend gemaakt saam met Christus, uit genade is jylle geredt, In saam opgewek, en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus, so dat hy in die eeuw wat kom, kan betoon die uitnemende reikdom van sy genade in goedertierheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is jylle gereed uit die geloof, nie uit jylle self nie dis die gave van God, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Hoor mooi? Nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. So as hy sê, ons is geskapen tot goeie werke, dan is dit nie die werke waarmee ons dit ontvang nie. Dit die werke wat ons geloo. Dit is sy werk vir ons, wat ons aanvaar. Nou goed, nou is terug by vers 3. Hy sê, hy het ons nou geseen met alle geestelike sêninge in die hemel. So, dit besef ons. Ons is geseen, hy gaan ons nie sê nie. Dit is een saak, hy het ons geseen. Alle geestelike sêninge in die hemel in Christus. Vraag wat ons nou net moet vraag, hierdie geestelike sêninge, is dit net geestelik? Is die geneesing geestelik? Ja of nee? Is die geneesing geestelik? Ja of nee? Die antwoord is ja. Die geneesing is geestelik. Kan ek die vraag weer vraag. Maar nou gaan van ander. Is die geneesing net geestelik? Nee. Hoekom nie? Dis moos in die lichaam ook. Hoekom, hoekom wat sê Jesus? Hy sê, hier is my lichaam wat vir julle gebreek word. Neem dit. Dis my lichaam wat vir julle gebreek word. Hoekom sê Jesus die lichaam gebreek? Sy bloed was, as het net geestelik was, was die bloed genoeg. Maar hy sy lichaam gegeen om gebreek te word, hoekom? So dat ek en jy heel kan wees, so dat hy vir ons een leven en oorvoed kan geë. Hoe het Jesus dit kom demonstreer? Jesus kom naar die aarde toe en hy kom demonstreer Godse hart vir ons. Wat maak hy? Hy maak duisende mense gezond. Het hy een siek gemaakt. Nie eers een nie. Recht? En wat noem hy dit? Hy sê, wat is makkeliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of staan op, neem jou bed op en gaan in jou huis toe. As die een is saam met die ander. Die herstel van die, in die geestwereld is die herstel in die vleeswereld. Kom mensen, ek wil hee, jy moet vanmorgen sitte en ontspan. Ek wil asjeblief hee, sitte net en ontspan. En laat asjeblief Godse gees vanmorgen toe, om dit in jou harten te skrywe, dat as jy vergewe is, is jy genees. God gaan jou nie vergewe nie. Hy het. God gaan jou nie genees nie. Hy het vir God is dit een afgehandelde saak, so as hy sê, ons het geseen met alle geestelike seeninge in die himmel en Christus, dan beteken dit, die seeninge van die himmel, het God gestuur, hy sê, my gedagte is, boe jylle sin my wee, boe jylle wee, maar, soos die reen in die sneeuw van die himmel deerdal, daar jy nie terugkeer, en maak dat hy die aarde deervochtig en voortbring, saad vir die saaier, brood vir die eter, hy sê, so stuur ek my woord, dit sal my behaag, en sy woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en sy woord het om behaag, en dit En wat het hy kom doen? Hy het ziek kom gezond maak. Hy die blindes laat zien. Hy die krippeles laat loop. Kom aan, kom aan mense. Kan Godse geest het vermoorde in ons harte inskryf, eens en veraltijd inskryf, en dit finaliseer, en sê, dit is wat ek vir jou kom doen het. Want nou gaan hy aan, hy sê, vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het. Hier kom hy uitverkies het. Hy het ons in hom uitverkies Hy het sy sien uitverkies om te sterf, om ons ziektes in sy lichaam te dra, so dat ons wat kan wees, so dat ons kan lewe, so dat gezondheid ons deel is. Kom aan, mense. Soos hy ons en om uitverkies het, van voor die grondlegging van die wereld, om hoe te wees, om hoe te wees, lees daar, om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees. Die ouwens, die ouwens wat die voorstander is is van die kalvinistische leun van uitverkiezing wat gesê het, God het sekere ouwens verkies vir die hemel en ander vir die hel series boot, die knop is aan Godse kant van die deur, hy klop wel maar hy sal besluit waarop maak hy openbaar nie hy sê jou laat openmaak of nie laat openmaak nie, wat een loutere ons en wat een belediging is dit vir Godse karakter, wie het God gemaakt, wat het God vir Adam gesê Oot God het vir Adam, by Adam het hy gestaan en gesê, ek sal vijandskap saai tussen hy vir die slank, tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, het hy bedoel Israel. Huh? Wie het hy bedoel? Hy het Adam sy nageslag bedoel. Daarom gaan Paulus, en Paulus gaan haal het by Adam, hy sê daarom soos die misdaad van Adam die sonde in die wereld en gekom het dier die sonde die dood. Hy sê, daarom net soos dier die misdaad van Adam, die sonde en die dood in die wereld in gekom het, net soos al dier een daad van gehoorzaamheid, eendaad van gerechtigheid, het vir alle mense wees, so tot rechtverig maken van die lewe, soos hy ons, alle mense, in hom uitverkies het, so lief het God die wereld gehad. Het is interessant nie, dat die ouwens wat die kalvinistische uitverkiesing aanhang, wat sê God kies hierdie ouw en los die ouw, die ouwens wat dit aanhang, het ek nog nooit een van gehoor wat erken dat die Heer ons recht verre gemaakt het nie. Allemaal val en hulle sit vast in die sondagskap. Allemaal is nog steeds elendelinge. Sê, die wat uitverkies is, ek weet nie hoe lyk jou is, nie uitverkies is nie. Maar as die uitverkorenis dan nog steeds elendelinge is, dan vraag ek jou, wat het Jezus dan kom doen? Soos hy ons in hom uitverkies is, als die uitverkies is afhaal soos hy ons in hom uitverkies het, van voor die grond ligging af, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, want stel hy verbelang, verhouding, hy het ons uitverkies, hy het ons gereinig, hy het ons komheilig, hy sê ek soek verhouding, wat soek jy? Baie keer soek ek oplossing van my probleem, dit is baie menslik, ek soek geneesing van my ziekte, Ek soek herstel van my huwelik. Herstel van verhoudinge. Ek soek die gezond word van my financiële positie. Ons soek die goed. Dit is Wie wat God houd het nie tegen ons nie? Maar wie wat soek God? God soek verhouding. As ek en jy by die plek aan kom, dit is verhouding wat ons ook soek. We sê, ons is so... Ons is so gekoppel aan die vlees. Paulus sê, maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Want jy sien, die vlees het begeerlikhede. Die vlees wil gezond wees. En dit is raag, is God gegewe, dit goed. Die vlees wil een gezonde hiewelike, een goeie hiewelike, want is Godse, God het die hiewelik daargestel, hy dit geskept. God sê, ek maak jy die kop en nie die ster nie. So die vlees sê, en gelid met wat God wil hee, wil ek, wil ek he, my finansies moet gezond wees. Hierdie goed is, is gegevens, mense, God is nie daarvoor kwaad as ons dit begeer nie, maar kan ons toelaat, kan ons toelaat, dat daar iets met ons gebeur, iets wat groter is as ons vlees, iets wat ons gewilliglik, nie omdat ons voel ons moet nie, Neem omdat dit een werk is wat ons moet doen om in God so goeie boekies te wees nie, iets wat in ons gebeur, wat sal maak, dat ons daai behoefte van die vlees, een kant sal skyf, vir verhouding. Sê, jyre, ek wil niks anders sê, as verhouding. Sal met verhouding sal alles kom, dit is een gegewe. Maar, of dit kom, of nie. Habak ek het gesê, al sou die vijfboom nie bot nie, en al sou daar geen drui, want nie hanger meer wees nie, en al sou die weeskals onder wees te wees, en al sou die olijf oes mislik. Hy sê, nogthans, want die Heere, Heere is my sterkte, nogthans sal ek hiebel in die Heere, ek sal juig in die God van my hou, want die Heere, Heere is my sterkte. Habak ek het verhouding ontdek. Habak ek verhouding ontdek. David het verhouding ontdek, want hy sê, menigvuldig is die teespoed van die rechtverige, maar hy die amal red hierom. David het ontdek, wat dit is wat verhouding is. En ek en jy het nodig, dit ontdek. Maar jy sien, ek kan dit vir jou sê, ek kan dit vir myself sê, en dit kan die intellectuele besluitjes vanmorgen, maar dit gaan dit nie maak nie. Dit moet die morgens terweer is. Jy sien, wat ons nodig het, is, hier moet iets gebeur, wat groter is, as my intellect. Hier moet iets gebeur, een connectie kom tussen my en Godse gees, wat my gaan oortuig. Maar nou moet jylle een ding onthou. Ons praat gister oor die ding. Hier weet die, die duivel, wil ek sommer sê, vark. want wat die duivel doen is, hy, as hy jou aandag wil heen, dan gryp hy jou om jou heen van en ruk jou rond. So sta jy, hy, hy wacht nie sy kans af nie. Hy doong omself op jou af. En hy, is asof hy jou oorveldig, so jy aan hom moet aandag gee. Terwyl Godse gees is die gentleman. God sy geest die ene wat by die deur staan en klop en wacht dat ons die deur oopmaak. En as ons die deur oopmaak, dan sal hy met ons kom maalt uithou. En baie keer is ons leven so, so gevul met die aanspraak wat die vijand maak, dat ons die kaas krij om by God uit te kom nie. Dat is die kans om die deur oop te maak nie. Dis waar oor die God spraak van ons in Jesaja 55, hy sê, soek jere wat hy te vinde is. Soek jere wanneer die deur nog nie aan jou demp gerik het nie. Hy gaan aan jou heen Maar soek om terwijl hy te vinde is. Moe nie wacht tot hy aan jou heen prik, en dan begin soek nie. Dan is het te laat, om olie die mekaar te maak. Oor jullie begin sal. En dit is waar oor het vir hom so belangrijk is, om, om te kom tot die volwassen man. Maar Paulus gaan aan, Paulus is nie klaar nie. Paulus sê, hy het ons voorgebeskik, as by vers 5, om hom as sy kinders vir homself aan te neem, na die welwaar van sy wil, En nou verduidelik hy die verlossing door sy bloed, dat hy ons vrygemaak het van die misdaad en al die goede is, en ek wil dit nie alles lees nie, want dan gaan ek nergens uitkom vanmorgen nie, maar dan kom hy en hy, hy sê hierby vers vers 12 vers 12 sê so ons, ek begin hoes om in die middel van een sin, want hy sin is lang hy sê, so ons kan wees dit is wat God sy hart is, dit is wat sy werk is, so ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid. Ons wat reeds tevore op Christus geloof het. Nou, sy heerlijkheid, die woord doksa, praat van reputatie, tot lof van sy heerlijkheid. Dit praat van Godse reputatie, so dat Godse reputatie geloof kan word. Nou, as jy mooi kyk na hierdie twee modelle, wat ek op die bord het, besef jy hoe dat hierdie ander evangelie, die evangelie van werke, wat God voorgehoud, is die ene wat ons kwates en ons nog straf, en al die die goeders, uh, hoe hierdie evangelie, Godse karakter, geminacht het, hoe hierdie evangelie, omdat daar geen kracht was nie, het die dief gekom, en gesteel geslag, en verwoes, en jy moet nou mooi onthou, Jesus kom, en hy sê, ek het gekom, en jylle leven oorveel kan hee, daar kom die duivel, en hy sê, die dief kom net, om te steel te slag, en te verwoes, nou wat het ons nodig, om die duivel sy sin te gee? Vrees. Wat het ons nodig om God sy sin te gee? Kracht. Sien jy, waar kom kracht vandaan? Kom van die geest, van geloof af. Sien jy? Dis die beginsel. Nou, omdat hier nie kracht was in die evangelie nie, het die dief gesteel, geslag en verwoes. En wat het ons toe gedoen? Al wat ons kon doen, is ons kon sê, in ons krachteloosheid, as die die dief en verwoes, dan kan ons nou maar net een getuinis daarvoor gee, ons kan sê, maar ons moet maar berus, want dit is Godse hoer hand, en Godse hoer wil, en sy wees nie boor ons weenig, en sy gedagte is boor ons gedagte is, en hal ons die skrif uit context uit aan, en ons sê, sy wees nie boor ons weenig, en sy uh, gedagte is boor ons gedagte is, wat waar is wat die skrif sê, maar ons lees nie dit klaar nie, want vers 8 en vers 9 en vers 10 gaan aan van Jesaja 55 hy sê, maar God verklank sy gedagte is wat boor ons in is, hy stuur dit as sy woord, wat vlees geword het, na ons toe, om onder ons te kom woon, om hom te behagen alles waartoe hy dit uitstuur, en dan gaan hy voort, en hy, hy kom maak, hoeveel mense gezond, en hy kom seen, en al wat hy doen, is waar sy spoorloop is, daar vreugde, as sy spoorloop is mense gevoed, waar sy spoorloop is mense getroos, waar sy spoorloop is mense genees, dit was Jezus' pad, ek wil jou vraag, dit jou pad, want dan gaan hy, dan staan hy op uit die doodheid, nadat hy ons geheilig het, hy sê, dit is vir julle voordeelig het ek weggaan, want nou ek het julle nou geheilig, en daarom sal ek julle nie als wees achterlaat nie, ek stuur my gees, en ek sal by julle kom woning maak, en nou dat my gees in julle is, hy sê, sal julle my getuies wees, hy sê, en vir die wat gegloed, sal die volgende dinge volg, en my naam sê julle wat doen, sê julle kracht hee, om wat te doen, om die duivelse uit te drijf, om die werke van die duivel, om die die wat stilslag en verwoest te kanseleer. Hy sê, jylle sal jylle hand op die sieke sle. Hulle sal gezond word. Komaan, bedoel jy nou, hulle moet geestelik gezond word? Komaan, of is hulle geestelik ziek miskien? Hulle moet fysisk gezond word. Sien jylle die beginsel? Sien jy wat God meekom? Hy sê, dit is sy droom, dit is sy plan vir ons. Nou sê hy, Hy, weer terug in, hy sê, ons moet wees tot lof van sy heerlijkheid, wanneer dit gebeur het, wanneer ons tot die volwassen man gekom het, dan gaan ons wees tot lof van sy heerlijkheid, dan gaan die getuieners, die gerig, soos wat die gerig aangaande om verspreid, gaan die gerig aangaande jou leven verspreid. Die ouds gaan van jou praat, moet nie denk hulle gaan ginstig van jou praat nie. Maar Petrus help ons hier, en Petrus sê, As hulle jylle goeie werk aanskou, die wat van jylle kwaad spreek, sal jylle goeie werk aanskou, en hulle sal moet erken in hulle self, al praat hulle kwaad in die straat. Hulle sal moet erken in die harte, hierdie oud iets wat ek hier het. Dis jou deel, dis Godse hart vir jou. Maar kom ons gaan aan, hy sê, tot lof van sy heerlijkheid, ek is bij vers 12,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 van Jezus Christus, die salving van Jezus, hy sê, en wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, nou kom, stop met vroemlik daar, nou moet jy besluit vermoorde, die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, wat die is dit? Is dit die andere een, of is dit die een wat Paulus vir ons gebring het? Wie is in lijn met wat Jezus kom doen het? Paulus, of die andere evangelie? Die ander evangelie sê dat Jesus gekom het, sê dat hy vir ons kom sterf het, sê dat hy ons sondes kom draad, maar ons het sondes gebly. Paulus' evangelie sê, soos wat die vrou vir jou gesê, kapie, dat sy vir jou sê, sy het eindelijk al die tyd geblij, maar sy het nie gewet sy beleid het nie. Jy sê, dit is wat die probleem is. Ons mense hoor die goed, maar hulle hoor nie wat hulle hoor nie. Ek vraag vir die vrou die week, ek sê, sy sê, maar sy kan geen verskil sê nie, want hier is nou een ding aan die gang, kom, dat ek het gauw vir julle dit sê, nou kom die kinders, en ek sê die kinders so, man, ons kinders is, is champions. Nou, CSV in die school. Nou, CSV, as kies, met permissie gesê, is, nou, is nou een kookpot uh, van kompromis, waar al die goede by mekaar gegooi word, en ach, hier weet, ons is ons allemaal lief vir die heren, en die ja, mooie goede is. Maar nou, tussenin kom nou al die hierdie evangelie, want die CSV is maar gebouw op hierdie evangelie, nou kom ons kinders, en ons kinders sê, uh, uh, ons is die deel af van nie, Alle, nou gaan die schoolhoof toe, nie, maar die dominies en die pastoren moet besluit, so van wanner af, jy sien in die ou stelsel, was die dominies en pastoren in beheer, hulle is nie meer in beheer nie mense, ons kinders is nie onder die gezag nie, ons kinders onder die gezag van die woord, En die dilemma is, die evangelie wat daar gepreek word, is hierdie een. Is hier die konflikt? So, nou kan die, die school of kan dit nie verstaan nie. Die sê, maar wat is dan nou die verskil? Hy weet nie wat die verskil is nie. En ek neem om nie kwalik nie. Hy weet nie wat die verskil is nie. En wie die ander ouds vraag ook, wat is die verskil? Maar ek kan ook ken ek die verskil nie, want het het nog hier die evangelie gehoor nie. Die gerichte is nog net bezig om rond te gaan oor die evangelie. Maar hulle dit nog nie gehoor nie, daarom ken hulle die verskil nie. Maar ek en jy, ons ken die verskil. En daarom kan ons nie gaan sit en ons kinders gaan plaas onder gemengde saad nie. Daarom kan ons hulle nie onderwerp daaran nie. En daarom, dat ons kinders hulle onttrek uit die CSV uit, in hulle eigen groepie gaan hou, en die waarheid van Godse woord met mekaar deel, ek sê oor ek al af hulle. Ek haal my hoed af vir ons kinders, vir die moed wat hulle het, om in die pad te stap. Nou sê hy, ons is hier, hy sê, die woord van die waarheid, die evangelie van die redding. Ons kinders het die woord van die waarheid, die evangelie van die redding gehoor. Daarom sê hulle, ons kan nie terug gaan en weer gaan luister, na hierdie evangelie nie. En nou kom hy sê, in wie julle, nadat julle gegloed, verseel is, met die heilige Gees van die belofte. Hy sê, toe ons, die goeie niees gehoor het, het die geest van waarheid, die geheilige geest, want hy is die geest van waarheid, het die geest van waarheid gekom en in ons kon woning maak. En nou verstaan ons, en nou, ek wil het die ding sê, hier baie oons wat onder die evangelie in waarheid voor God staan, al is hulle harte bedek, al is daar een verblinding van hulle sinne, al is daar een bedekking oor hulle harte as gevolg van die lees van die wet, die voorhou van die werke van die wet. Het Godse geest, ten spuite daarvan, om daar er een oprechtheid in hulle hart was, het was met my so, ten spuite daarvan, het Godse geest kom woon in my, en het een gewoon God geword, dat geen de spiet oor, en daarom sê ek vir jou, die godsdienst wereld sit vol kinders van die heren, wat Godse geest ontvang het, wat binnen in hulle is, en weet wat gebeur, hy kan nie voorbij kom nie, want as een bedekking, as een bedekking oor ons harte, en die bedekking maak dat ons nie kan sien, nie iemand sê na die dag van my, ek sê ek het in 6 daal meer geleden 60 jaar, wat, is, wat was die rede? Die rede is die bedekking. Ons praat nie van onintelligente mense nie, ons praat van intelligente mense, maar as een bedekking oor ons harte, en ek praat met hoeveel ouders, solang ek oud onder hy wet staan, is bedekking oor sy hart, dan kan ek verstaan die vrou met wie ek praat die week. Sy is een intelligente vrou, maar ek sien die bedekking oor haar hart, Omdat sy sit onder hierdie bedeling en sy kan nie, sy kan nie sien nie. Nou kom Paulus en Paulus sê, Toos die waarheid gehoor het, Het God sy geest ons gegeen. En nou is daar een oop pad, Want jy sien die waarheid kansel hierdie wet, die werke. En dan is daar nie meer een bedek in die 2 Korinthus 3. Hy sê, wanneer hulle tot die Heere bekeer is, wat beteken bekeer? Om te dink soos God dink. Wanneer ons dink soos God dink. Hy sê, God dink nie so nie. God dink nie wet en werke en vrees en, en straf nie. God dink gees, geloof, kracht en verhouding. Dis wat God dink. Hy sê, wanneer ons tot die Heere bekeer is, wanneer ons dink soos God dink. Hy sê, word die bedekking weggeneem. En nou sê hy een belangrike ding. Hy sê, die Heere is die gees. Ek is nou in 2 Korinties 3 vers 17. Hy sê, die Heere is die gees. En waar die gees van die Heere is, daar is Daar is vryheid wat? Wat is een vryheid? Daar is ek los, is ek vry om te dink soos God dink. Is my gedachte wereld, is my verstand nie meer toegesluit vir Godse waarheid nie. Hy sê, daar is vryheid, hy sê, dan kyk ek met een onbedekte gezicht, soos in een spiel, hier is my spiel, kyk ek die, met een onbedekte so, gezicht soos in een spiel, en wat sien ek? Ek sien die heerlijkheid van die Heere. Oor jou, oor jou, oor ons lichame, oor ons lewe, oor ons lewe, die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op, staan op, word verlig, want die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op, nazies en koningsboot trek met jou licht, die vijand van jou dood he, die weiand van stilslag en geboos, wie wat sê, sê Godse woord, hy sê, staan op en word verlig, wees verlig, want jou licht het gekom, Jesaja sê jou licht kom, hy het toe gekom, die, die waarachtige licht, wat die hele wereld verlicht was aan kom in die wereld. Hy het na sy eindom toe gekom, en sy eindom is om my aangeneem, maar ek en jy, almal, wat om aangeneem het, en hy het hy mag gegeen, kinders van God te word. En nou sê hy vir jou vermoorde, staan op, staan op, word verlicht. Jou licht het gekom, die heerlijkheid van die Heere, is wees om oor jou op te gaan. Nasies en konings optrek nie jou licht. Al kom dat duisternis oor die aarde, en dikke duisternis die volke, duisternis oor die volke, oor jou sal die licht skyn. Jere sê, dit lyk in jou omstandighede vermoorde al so duisternis is. Jere sê, jou licht het gekom. Hy gaan nie kom nie. Hy het gekom. Hy sê, ek het jou die geest gegee. Die geest van die licht is binnen in jou. Hy sê, hy verseel ons. Hy sê, hy het ons bevestig verseel. Julle weet wat die woord verseel beteken. Hy sê, ek het het vastgemaak, ek het het gefinaliseer, ek het het by mekaar getrekken. Hy sê, dit is een gegewe, dit is een werkelijkheid, is iets wat nie verander kan word nie. Hy sê, ek ek het julle met die heilige geest van die belofte, en wie wat is hy? Hy sê, hy is die onderpand, hoor wat skryf hy hier, hy sê, versieel met die heilige geest van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, die onderpand, die onderpand, die arabon, sê die Grieks, die voorskot, as die, die Engelse vertaling sê, of die Engelse woordeboek sê dit so, hy sê, Arabon, die voorskot, is a part of the purchase money as a surety for that which is to come. Hy het ons die heilige geest gegeen, as die bewijs, dat elke belofte in hom is ja en amen, tot heerlijkheid van God dier ons. Dat elke belofte van God sy geneesing, van sy licht wat opgaan oor ons, van sy heerlijkheid, van sy kracht en sy sterkte, van ongelegheid, om die siekes gezond te maak en die duivels uit te drijf. Dat elke belofte is een werkelijkheid. Die heilige geest is die waarborg daarvan. Die heilige geest is die arrabon. Die voorskot, het God ons gegeet, om sy eend om te verlos van wat? Ons het die verlossing door sy bloed. Wat moet nou verlos word? My lichaam moet verlos word. Die verlossing in die geest is voltooi maar nou is daar nog een verlossing, dat verlossing van die lichaam. Dat is verlossing van die lichaam wat moet kom. Wat afgehandel is, hoe kom die verlossing van die lichaam? Eenvoudig. Dier die toe te laat om geloof in my te werk, so dat sy kraagvrygestel kan word, dierf my verhouding met hom. Is dit, hoe makkelijk, hoe moeilijk kan dit wees? Ek wil vir jou sê vanmorgen, jy sit in een strijd met ziekte, jy sit met een strijd met Finansies, jy sit met strijd met verhoudings Ek gee nie om wat die strijd is nie Jy is nie in die strijd nie Ek wil jy is vry As jy nie kan sit en sê Gees van God Laat jy geloof in my kom Vat oor Vat oor dat jy geloof Die werk, Wat hierdie aanslag Gekanceleer het Nie gaan kanceleer nie Gekanceleer het wat die finaliteit daarvan gaan anbring in my leven. Hy sê, daarom, om sy eiendom te verlos. Ek wil hier met iets verstaan, jy is sy eiendom. Jy en ek is sy eiendom. Hy formateer homself, God formateer homself in gees. Hy kom bewoon jou in sy volheid, om wat te doen? Om jou te verlos van jy sy eiendom om jou te verlos van die aanslag van die vijand, van die die wat stilslag verwoes, van die siekte wat op die marg verwoes, van die peil wat bedags vlieg, van die onheil wat, oor jou, wat die vijand oor jou wil bring. Hy sê, ek het my geest gesteer, om jou te verlos. Ons is geseen met alle geestelike seninge in die jemmele in Christus. Daarom van dat ek gehoor het, sê Paulus vers 15, Van die geloof in die Heer Jezus wat onder jylle is en die leefde tot al die heilig is, hou ek ook nie op om vir jylle te dank as ek aan jylle in my gebede denk nie. Dat die God van ons Heer Jezus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan jylle die geest van weisheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Hoor my, Paulus, hy sê, hy het ons verseel met die heilige geest. Nou sê hy, ek bid nou dat God vir jylle die gees sal gee praat Paulus ten homself? Hy kan ons nie ten homself praat nie. So wat gebeur hier? Wat, wat is Paulus bezig om te sê? As hy sê dat hy aan julle die geest mag gee, dan beteken dit nie, ons het hier die geest nie. Ek het gesê, hier die stelsel, die godsdie stelsel van die wereld, sit prop vol mense, prop vol mense. Da's hoeveel van hulle, oprechte, kostbare, dierbare kinders van ere, wat om aangeneem het, wat om ingenooid, wat God gods die geest ingenooid, maar hulle sit onder die wet. En nou sê Paulus, nou bid ek, dat hy aan julle die geest mag geef, wat bedoel het? Dit bedoel, dat Godse gees met die verweidering van die wet, en van die werke, en van die vrees, met die verweidering van die valse evangelie, van die leen, dat hy vir julle die geest van openbaring, van kennis van hom moet geef, so dat Godse gees dit is nie een ander geest nie, so dat Godse gees nou dat ons door die Heere bekeer is, vir ons in vrijheid kan lei, om in die spiel te sien, inkyk, en terwyl ons in die speel kyk aanskou ons die heerlijkheid van die heren word ons van gedaante verander van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid dis Godse droom hy sê ek bid dat, dat hy vir julle dat die Godse geest julle oor sal oopmaak, hy sê hoor nou, en daarmee sal ek stoppe want ek ga nie verder kom vandag nie, hy sê verlichte oor van julle verstand verlichte oor van julle verstand, so nou sê ek het nodig om met my verstand te begin sien, wat sien Luister, hier leed het. Hier leed het. Kijk mooi. Wat sien jy? As jy na jouself kyk in die spiel, wat sien jy? Jy sien jouself. Wat sien jy van jouself? As jy na jou bankstaat kyk, wat sien jy? Jy sien wat die bankstaat sê. As jy na jou omstandighede kyk, wat sien jy? Jy sien wat jou omstandighede dikteer. Reg, Maar nou bid Paulus, hy sê, jyre, dat hy vir hulle verlichte oor sal geef van hulle verstand om wat te sien? Om jou wangsta te sien? Om die verstore toestand van jou lichaam te sien? Kijk wat het met Abraham gebeur. Hy sê, hierdie verhouding wat hy met God gehad het, het om by een punt gebring dat hy nie gelet het op die verstore toestand, hy het nie meer die spiel gegloon het dat hy nie meer gelet het op die verstorwe toestand van sy lichaam, of die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara. nie. Maar hy was oortuig. Hy was ten volle oortuig. Hy het die God gegloof aan die dinge wat nie is, nie roep as of hulle bestaan. En sy oog het gesien soos God sien. Wat sien God? Hy sien jou staande verlig, want jou lig het gekom. Die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op, wat hy sien. Hoor net wat sê, so dat kan weet, wat die hoop van sy roeping, en wat die reikdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Paulus het die vermoe om woorden op mekaar te stapel, waarom jy die weke kan aanhou. Hy sê, so dat kan weet, wat die hoop van sy roeping, hoop is die woord elpus, to anticipate, a verwachting, to anticipate what's pleasure, wat die verwachting is, wat die afwachting is, van sy roeping, waarvoor het ons geroep, het ons geroep vir die leven in oorvloed, hy het ons geroep, om sy maaksel te wees, om te wandel in dit wat hy vir ons voorbereid, die leven in oorvloed, dit is waarvoor ons geroep het, hy so, so dat julle kan weet, wat die hoop van sy roeping, en die rijkdom van die heerlijkheid, van sy erfdeel onder die heiligis is. Wacht bieke, sy erfdeel, wat is sy erfdeel? Die rijkdom van die heerlijkheid, die heerlijkheid kom weer terug na die, na die karakter, na die doxa, die reputatie, die reputatie van sy heerlijkheid. Hy sê die rijkdom van sy karakter, van sy heerlijkheid, van sy reputatie is, van sy erfdeel onder die heiligis. En wat, luister mooi, hier kom hy, wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat geloo. Na die werking van die kracht van sy sterkte. Luister, met wat sy kracht praat ons? Wat bid Paulus voor? wat Paulus sê, heren, dat die wettiesisme, dat die werke, dat die ouwe verbond, dat die vrees, gekanceleerd sal wees, dier die oortuiging van Godse geest. So dat ons dier geloof, die kracht kan aanskou, so dat ons dier geloof God kan sien, soos wat God sien. En dan sê die volgende, hy sê, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is, vir ons wat geloof, na die werking, met andere woorde, na, achterna, opvolgend, op die werking van die kracht van sy sterkte, waterkracht, wat hy gewerk het in Christus, toe hom hy om uit die doodheid opgewek, en om laat sit het aan die rechterhand van die jemel en alle overheid in mag en kracht. Mense, besef de waarvan praat ons? Ons praat van die kracht, wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek is. Dit is wat Paulus gesnap het. Dit is wat ek en jy moet snap. Waar het gaan hoe gaan ons dit snap? Dit verhouding. Hy het vir ons verhouding moendlik gemaakt, doordat hy vir ons die prijs betaal het. sy geest vir ons gegeet, wat geloof in ons werk. En die geloof wat in ons werk, stel sy kracht, wat dier die liefde werk, vry. En in hierdie verhouding, maak hy ons oor oop, maak hy jou oor oop, om te sien wat God sien, as hy na jou kyk. David sê, ek sal lewe, en nie sterwe nie om van die grootheid van die Heere te vertel. Dis wat God sien. Dis wat God sy leven oorhef sien. Stan op. Word verlicht. Jou licht het gekom. Die heerlijkheid van die Heere het oor jou opgegaan. En die dag het gekom dat nazies en konings met trek naam jou licht toe. Julle sal my getuies wees. ons op pad nou, hoofdstuk 4 toe. Volgende week kan ons aangenaam heen. Gaan wees dit. Kan ek, kan ek, ek my hart uit my hartheid vir jou vraag vanmorgen. Gaan ontspan, gaan ontspan op sy skoot. Gaan laat om toe om jou oor oop te maak. Laat om toe om Paulus' gebed waar te maak in jou leven. Om te sien soos wat hy sien. Daar sal niks stand hou nie. Niks van die aanslag van die vijand sal kan stand hou jou nie al die dag van jou leven nie. Jere sê vir Joshua, elke plek waar jy jou voet optrap, dit sal ek aan jou gee. Dit is jou deel. Vader, ek eer die vanmorgen, ek dank jy dat jy iemand gevind het, jy oor wat die aarde doorloop, om diegene krachtig te steun, wie sy harte onverdeeld op jy gerig is, dat jy een paulus gevind het, in wie jy die waarheid kon openbaar, jy evangelie, Dankie vir die goeie nies. Dankie vir verlichte oe van ons verstand. Dankie vir die vrystelling van die opstandingskracht binnen ons vermoorde. Dankie vir die voorrecht om te kan sien soos die sien. Dankie vir die wonderwerk van die gees, van die werking tussen die gees en die oe van ons verstand. Dankie Heere dat daar nie een groter wonderwerk kan wees as dit nie ons eer gee. In Jesus' naam. Amen.